Задивлялася на сонце, що опускає проміння до води, а потім, отямившись, бігла розпалювати грубку. Савку вона любила, як звірина любить своє звірення. Зимовими вечорами сідала біля плити, клала собі на коліна його голову і перебирала кучері. Коли син стомлювався від її пестощів, діставав із дверцят палаючі галузочки, бавився ними в темноті, розсипаючи іскри по кімнаті. Дрова розмовляли у грубці. Вони згадували теплі зливи, вітер, що грався молодим листям, пташину на розігрітій верхівці. Савка запам'ятав ті вечори як свято і повертався до них, як до порятунку у гірку хвилину. Над Харитоном крадькома кепкували зазвичку ходити, заклавши руки за спину, нагнувшись вперед мов би придивляється до папірців, які щойно йому принесли. Нотаріус одягався в один і той же чорний піджак, який на роботі дбайливо вішав у шафу. Його завжди бачили у світлій сорочці і чорних нарукавниках. Чисто виголений, непитущий нотаріус був не просто важливою службовою особою. Він був стовпом закону в місті. Харитон знав усе, як поділити майно, де відбити межу, до кого написати скаргу, де поставити сарай, кому відписати дворище. Він жодної хвилини робочого часу не тратив марно. Вивчав і перечитував постанови, укази, рішення. Часом у міліції чи у прокуратурі громадянина запитували А Харитон Захарович, що вам сказав?» Нотаріус був першою і останньою інстанцією, до якої зверталися громадяни міста. Щоб записати всі його достоїнства, треба було взяти не один листок паперу. Оскільки йому доводилося здебільшого керувати, радити, наставляти, то погляд його зробився зверхнім, так наче він бачив тільки маківки та лисини своїх відвідувачів. Савка побоювався батька, особливо коли після вечері він кликав його до себе, і просив принести ранець, хоч гнівався він вкрай рідко, придивлявся зошити, покреслені червоним, і з таким же незворушним спокоєм, як брав зі столу хліб, чекав клав змилу кумильницю. Проте, достатньо було суворого погляду батька, щоб савчина шия ховалася кудись у спину. Руки тремтіли, язик заплітався. Харитон Захарович. Наказував переписати всі зошити від першої до останньої сторінки. І хлопець тільки мимрив «Добре, тату». По тому гострий батьків погляд звертався до підручників. Але тут на порозі ставала мати, скіпою газет. Він не давав їй сказати «Не перебивай нас, жінко». Так спливали роки. Нотаріус не міг контролювати сина після школи, бо у нього завжди була робота. Приймав відвідувачів або вивчав документи. А тим часом Савка підріс і зайшов на стайню, де навчився курити, співати скабрзних пісень. Він слухав усяку всячину про жінок, що недопустимо було для школяра з такої поважної родини, Мати його не сварила, лише плакала і умовляла, а Савка бундючився і гримав на неї. Батько всього цього не знав. Вчителі Нотаріуса боялися і скаржилися тільки матері. Мати носила у собі скорботу, як хворобу, і вона її палила. Одного разу Нотаріус їхав на бритці описувати будинок, і тут почув дике ревисько. Побачив на пустирі хлопчаків, що поралися біля вогнища. Серед них мигав блакитний шарф його сина. Нотаріус наказав повернути. Підлітки прив'язали до палиці кота і живцем смажили його на вогнищі. Живіт тварини був розрізаний, і з нього виглядали нутрощі. хритон Захарович замер. Його син, що сидів спиною, тримав з одного боку над вогнищем палицю. Нотаріус взяв його за комір, підвів до брички і шмагонув батогом. Глава третя. В замку. Коли я допхалася з валізою до будинку, то побачила, на другому поверсі горить світло. Забрязкала ключами і почула кроки на сходах. На зустріч мені вийшов потворний дід, з маленькими рудими вусами. Підняв у гору ліхтар і сказав, «Шановня, я зробив світло на горі». «Як ви сюди потрапили?» Він голосно розсміявся, реготав так, що тремтіли перила. Його очиці зробилися тоненькими рисочками, як на дитячому малюнку. Несподівано сміх затих і лишилася стомлена усмішка». Це був кругловидий чоловік, біла голова, якого здавалася чужою. Замить! Розчарована усмішка знову переходила у сміх. Так поводяться або хворі, або дуже самотні люди. Зрештою він махнув рукою. «Ти хоч знаєш, що я наглядав за цим замком п'ять років?» Потім зійшов униз і додав. «Хто тільки тут не жив, і ніхто не зміг прижитися?» На сходах було темно, як у боці, але він запобігливо поставив унизу ліхтар. Я відчула тремтіння в руках. Дідуган уже від дверей гукнув мишей немає, шановня.